Book 2 71 71 etwas wollen etwas wollen Was wollt ihr Was wollt ihr Wollt ihr Fußball spielen? Wollt ihr Fußball spielen? Wollt ihr Freunde besuchen? Wollt ihr Freunde besuchen? wollen wollen لا اريد ان اتي متاخرا ich will nicht spät kommen ich will nicht spät kommen لا أريد أن أذهب إلى هناك. ich will nicht hingehen ich will nicht hingehen اريد ان أذهب إلى البيت. ich will nach hause gehen ich will nach hause gehen ich will zu hause bleiben ich will zu hause bleiben ich will allein sein ich will allein seinba willst du hier bleiben Willst du hier bleiben? هل Willst du hier essen? Willst du hier essen? Willst du hier schlafen? Willst du hier schlafen? Wollen Sie morgen abfahren? wollen sie morgen abfahren wollen sie bis morgen bleiben wollen sie bis morgen bleiben wollen sie die rechnung erst morgen bezahlen wollen sie die rechnung erst morgen bezahlen Aturidun aldhahab ila aldisko? Vollt ihr in die Disco? Vollt ihr in die Disco? Aturidun aldhahab ila alsinema? Vollt ihr ins Kino? Vollt ihr ins Kino? Aturidun aldhahab ila almaqha? Vollt ihr ins Café? Vollt ihr ins Café?